entre les 7 i les 9 del vespre, gran expansió de les forces vitals, dilatació de la personalitat, brillants iniciatives... Però atenció, tot això té els seus perills. Hores propícies a intents agosarats, a projectes d'embargadura. La sensibilitat es troba superactivada. Hores perilloses per a qui posseixi una ambició desmesurada i un sentiment massa agut de la seva pròpia dignitat. <laughs> el que home emprendrà en el decurs de les pròximes hores està consagrat a l'èxit o al fracàs. Bé, bueno, així, almenys, un va sobresegur. Bon dia, catalans, catalanes i Alicia Sánchez Camacho. Avui tenim un programa ple de sorpreses i emocions incontrolades que canviaran el vostre destí. Potser m'he us agrat, però tenim motius per exclamar els quatre vents que de dues a tres del migdia, mentre la gent normal dina, nosaltres tirem els micròfons per la finestra. Amui, us portem a veure el mag monologuista més bo de la ciutat de Barcelona. Sí, ho heu sentit bé? Voleu saber com? Doncs pareu bé les orelles, perquè a les dues en punt comença un programa amb tanta audiència com partida d'Aristel i la reforma laboral. El 100.5 FM, sintonia de Radio Ciutat Vella, comença el... Tandem Club! Club! Uh -huh. Ho heu sentit bé estimats, estimades, perquè avui, com ha dit el Joan, tirem els miques parla finestra i regalem, sí, sí, ho heu sentit molt bé, regalem 5 entrades per anar a veure l'espectacle de màgia del Gerard Roca el, avui, el divendres 24 de febrer, a les 10 i mitja de la nit, i el dissabte 25 de febrer, a les 10 i mitja de la nit, també. Totes les entrades, diem que inclouen la visita al Museu de, de la Màgia, i bé, que està al carrer Junqueras, número 15, i Barça, bueno, aquí a Barcelona. Eh, els cinc guanyadors, però comencem a explicar una mica com nirà tot. Què us sembla? Sí, bé, sí? bé perquè per participar i per poder guanyar les entrades eh, heu de trucar al telèfon, quin és el telèfon Cesc o Joan, quin, quin, en recordem-nos-lo? És apunteu-lo ah. bé, bé, tornem a dir 93442 3322 Avui el primer experiment que truqueu a la ràdio per aconseguir aquestes entrades Truqueu, truqueu, us recomano moltíssim Exacte, ah. i bé, haureu de respondre una, una petit enigma que uh, us proposem que ens digueu tres noms de tres mags catalans. Si sí, els hi hem dit el nom d'un, no? però hem fet si se'n ja recorda. A veure, a veure si se'n si recorda. Veure, eh? és... La pista de la setmana. Bé, comencem, si us sembla, Joan, amb la cançó de... de... aquesta setmana ha sigut Carnaval, però tu sí. ens portes una cançó especial de Brahms. Si sí, no és ben bé de Carnaval, és una cançó Brahms que es diu... Eh, Un secret que t'havia de dir, és una cançó que va sortir al seu últim disc, que es diu Oferta de Diàleg i del grup de, de Berga i és una cançó que ara... S'ha adaptat amb, amb videoclip dirigit per Josep Lluís Bozzo, el, ah, és el, el, el director de de, de Gom, Exacte. I, I amb actors catalans molt coneguts, que mateix no sé el nom però que són molt coneguts i que a punt d'estrenar. Eh, si us sembla, escoltem-la, no? Si, si voleu us explicar una mica la història, va de la guerra de Bòsnia de, dels anys 90 i és una història real que li van explicar al Titot, que li van explicar al cantant de Brahms. És, és una història d'amistat i de solidaritat entre, entre persones que està per sobre de, de, qualsevol, de qualsevol conflicte. No? Doncs pues sentim-la, recordeu, mentre sentint -la, escoltant la cançó, apunteu-vos al telèfon 93442 3322 i truqueu-nos i parleu amb nosaltres, esponeu l'enigma i emporteu les entrades que vulgueu per veure el Gerard Roca aquest show que acaba aquest dissabte. Vinga, sentim Brams. No ni com em dic Soc drag androlovitch I visc en el vell mig del veí Pobles servit Hola, home, bona tarda Tenim una trucada Bona tarda, què passa, nois? Qui, qui, qui ets, qui ets, com et dius? Em dic Adrià Núñez i soc de l'Hospitalet Respon-nos la... diguéssim, la, la, la, la pregunta la, Tres noms de tres mags catalans molt bé, a si ho faig eh? A veure, com? El mag Lari Ah, sí, el mag Lari Molt bé El mag Andreu Molt bona I Gerard Roca Aaaaah! No ho diuen per la I què, et fa il·lusió anar a l'espectacle o què? Bastant, molta il·lusió, si de vegades que sí, eh? Quantes entrades vols? Doncs si poden ser dues Perfecte, aquí n'hi deu tu i qui més? Molt, bona, molt, bé, eh? Bé, eh? molt bé, molt bé, molt bé, ens apuntem els teus noms, Adrià, el, el, el, el jo Maria l'agafa i bé, m'ho diria que ens expliquessis una anècdota perquè sé que t'agrada la, la màgia alguna anècdota així de, que hagi passat algun truc de màgia, que hagi estat flipant? Bueno, doncs ara una mica... <laughs> uh, però suposo que quan era, quan era petit, uh, al, al Nadal sempre feien un, com una menada especial, no? Uh -huh. eh, que fèiem trucs de màgia, sí. de màgia 3 35. Sí. I sempre estava bastant atent, sí, sempre va apassionat bastant la, la màgia, tio. Doncs ara, Adri, tio, tens la, la possibilitat de, de a veure doncs, el Jarro, que és del, dels millors mags que hi ha ara a, a Barcelona. És màgia amb, amb molt d'humor, també. Exacte. Amb molt, amb molt. Doncs esperem que ho disfrutis molt. Què aniries, d avui o, o demà? Dissabte. Dissabte, perfecte, vos doncs t'apuntem, vale? Moltes gràcies. Vinga, a tu, Adri. Vinga, no, que vagi bona bé. Bona feina. Adéu. Adeu. No és d'ara que ja de la segona guerra mundial. era amic del teu des de ben i el xètnic el van reclutar van quedar als dos extrems d'un pare en aquell temps va ser policia bosnià i va haver Dia ja la clau al pany va fer voltar, s'abrassaran i va fugir. I ara fots, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap aporrent. Camineu i que ets apanem, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encegui els ulls de dalt. després la memòria m'empès a vindre d'amagat aquí I durt aquest record i alliberà del cor aquest. Crep que t'havia de dir. Em porta't ben lluny als teus fills a vansser aquests perills que creixin forts ans i valents perquè hem el temps va als peus dels anys de la guerra que els avaranys preveuen per d'aquí uns anys. I ara fots salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a porrent. Camineu impensablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encegui els ulls del Bé, bé, hem sentit Brams, Joan, no?, amb la Malditrot i el seu nou videoclip del, del, del Bozzo. Sí, bé. Sí que us sembla si comencem l'agenda preparats a al sexe, no?, ligons, ligones, tots aquells que somien a ser, doncs, el centre d'atenció i que per això us poseu les ulleres de pasta i aneu a l'Eliogabal tot demulant en l'Angel Llàcer, els seguidors de e l'Emo Vilarassau... Sí, sí. Arriba l'agenda més addictiva i barata que veu heu trobat al mercat. L'agenda del sense agenda. Que per la mañanita i delante el xema entra mejor, ¿sabes? Eh, aquelles serien les propostes que t'has de fotre el cap de setmana per anar enxufat durant tota la setmana. Comencem. Amb espectacles, us portem, doncs seguim recomanant com, si, com, com no el, el show no, Joan? Perquè tu hi vas anar ahir, sí, el xou d'Alge de la et va semblar? Vaig anar ahir doncs aix... a... ho havia improvisat perquè tenia partit de futbol, em vaig haver de saltar la segona part i vaig arribar així a l'últim minut, va ser fantàstic, va ser fantàstic. És un noi encantador que fa molta, molta, molta gràcia i que entre gràcia i gràcia fa trucs de màgia i interactua amb el públic, una cosa fantàstica. Va ser també reduït o, o, o va ser al...? El... Va ser a una sala i havia, érem uns 20, 20... Màgia de prop, sí, sí. I molt bé Va sortir alguna... Sí, sí, va sortir tothom Tothom, tothom Tothom, tothom surt, tothom sí Tothom ha pillat L'Adrià i, la, i la, seva, la seva xicota també sortiran Suposo, quan vagi dissabte sí, Seguiu sí. trucant al telèfon El 934423322 i seguim amb teatre, perquè en teatre us portem dues obres bones, bones, bones, bones, bones del que té bones. El parabóno. La primera, i, i que la podeu anar a veure fins al 26 de febrer, o sigui que acaba ja, és Quinto Kitt, eh, una obra de, de l'alemany Peter Hanke i dirigida pel, pel famós i el cèlebre Lluís Pasqual, eh, on l'obra doncs, és una obra que reflexa doncs, el cap... El el capitalisme en el seu estat més de, de bogeria, i on els irresponsables com diu el, el mateix Lluís Pasqual són doncs, en via d'extinció entre els actors destacats hi trobem doncs Eduard Fernández, el Jordi Buixaderes i Jordi Bosch, la, la parella que es torna a retrobar després de, del misantrop, i bueno, entre d'altres no? la podeu anar a veure al llibre de, de, de Montjuïc, doncs, com us diem, fins al 26 d'aquest de febrer d'aquí re tres dies i l'altra nova proposta que em fa molta il·lusió presentar és Incendis, de Julián Juli Manrique i Clara Seguda, Segura, que ja tenien moltes ganes de treballar junts, dirigits per l'Oriol Brogi, doncs posa encara a un clàssic contemporani que ja va començar el passat dia 21 i que durarà fins al 22 d'abril al Teatre Romea i és l'obra de l'autor canadenc d'origen libanès Wilgit ja si pronuncia bé Mowawaspirn eh, doncs, un fet real que per escriure- l'escriptor s'ha inspirat en un, en un fet real de la guerra civil eh, del Líban tot i que en realitat pot, és el reflexe de qualsevol guerra bèl·lica doncs, que ens, ens podem trobar en aquests moments no? I des de la perspectiva de Nawal, que és una noia de 15 anys que està embarçada, enamorada d'un home donc explica tota la història, Eh, una història que recordant a Shakespeare també i el, el, el, el Romeu i Julieta on les famílies estan disputades entre elles i són enemigues un drama que s'haurà doncs, de portar, com diu el director la, la plorera ben preparada i on veurem doncs, la protagonista doncs, decidint si, si es queda amb el seu fill i una nova família o anar amb cada sembla família i amb els seus pares yeah. i, I, i renunciar tot allò altre De fet, la crítica que és una de les estrenes més, més esperades d'aquest any sí, sí, realment de la més qualitat Incendis neu la a veure perquè realment val molt la pena. I d'exposicions, el diumenge passat vaig tenir la sort d'anar al Caixa Fòrum a veure el De La Croix. És una exposició que reuneix més de 130 obres del gran pintor francès doncs, Eugène De La Croix eh, que és una de les figures doncs, més destacades de, del romanticisme. Eh, bé, podem destacar molts quadres i és una... És, diguem que és totalment gratuït els diumenges com a mínim i s'organitza conjuntament amb l'obra social de la Caixa i el Museu del Louvre. Mm -hmm. eh, treballant conjuntament, és una obra de, de, més, de la península, és la més, digués, més més currada de, de la Croa i doncs, compta doncs, amb, amb moltes prèstecs de mus, d'altres museus, de del, del Nova York i de Chicago. I reus us animem molt a veure perquè sempre vouts el el deixem com una mica més, rem, sí, no? De banda, no? Sí. I està ve també recomanar. Sí, recomanar més museus així. Cesc, què ens portes a concerts aquesta setmana? No, passem a concerts que mai els deixem de banda, no?, a la no, música, mai. No. Um, bé, doncs, Mazzoni toca aquesta nit a les 9 dins del Festival Barna al Teatre de Joventut, i bé, són 16 euros, aquí es passa una mica, però, però val sí, no, va, va la pena, no? Avui, sí, però, I després també tenim Manel, bueno, els, els grans Manel... Que està tot agotadíssim. està tot esgotat. I bé, igual que els de la Fe i les Flores Azules, els, els amics del, del nostre tècnic... El, el, el Txema <ríe> i bé, i el dissabte a les 7 a la nau Ivanov eh, la xerrada tertúlia d'Estacions de, de Transformades sí. i real Harlem Jazz Club que, que normalment hi fan moltes bones coses perquè us reganem eh, si us fixeu molt a, a moltes agendes, però res per només 6 euros podeu veure l'espectacle juglar com les palabres de Christian Atanasiu Sí, és, és realment molt recomanable, la crítica està molt bé. Us ho apunteu, us ho apunteu. A, a la gent que no teniu. A la no teniu. Què t'ha semblat, Joan? La... Estàs sentint una guitarra, no? De fons? Perquè sí. us portem una cosa... No, una no, sorpresa ja ho veureu. Passem, si us sembla, la finestra al món, que és quan portem la... que la, si l'actualitat la, cantada. Passem a la finestra. Mm. La finestra al món. Bé, aquesta setmana portem una nova proposta, no? un combinat de música i narració reivindicativa. És, amb tots vostès, l'actualitat cantada. Doncs <plau> cada setmana versionarem una cançó canviant la lletra per explicar, doncs, els fets més destacats, les inquietuds que tenim, i tot això amb clau d'humor. Si us sembla, com puja la música, jo i maria, i preparats per sentir la versió d'un dimecres qualsevol dels pets, versionada per un divendres qualsevol, aquí, a Ràdio Tandem Club. Ràdio Tandem. Tandem. Preparats? Som-hi! Pururú, pururú. Poruru, Pel matí, quan et lleves i poses tàndem club, la fòlia a València repartint la del Pulp, realment et preocupa l'estat del país. Cada dia ho parlaves, que tot, tot això és, és molt trist. Mentrestant, vas mirant, cada dia el que anava es portes, que el relló la renovi una més. Parurà, parurà, parurà, parurà, parurà. A la universitat, no tens per pagar el metro, estàs esgurat, t'has sentit, t'acafat i has canviat de canal, els bisals, el mega, major, fent un pacte fatal, mentrestant, vas mirant. Amb discurs d'un tal Artur Mas, pleu un pacte fiscal. Sí! La nit la la la la teva cara la la la la la la la jugada, d'aquí un mes trobarem una Gràcia assorrada, una Síria en crisi. Aquest món no m'agrada. Mentrestant vas buscant els cupons del dia i esport, port sense veure què perdo perdut al nord. Mentrestant vas els cupons del diari Esport, sense veure què hem perdut el nord. Sense veure què hem perdut el nord. Sense veure què hem perdut el nord. Bueno, com <ríe> com <ríe> que se'n veu, som del gremi de la improvisació. <ríe> Però bé, bueno, esperem que us hagi agradat, que hagueu marcat el nou 934423322. Sí. Sí, sí. Som, som del, del gremi de la improvisació i també dels grans seguidors de, del Carles eh, i d'altres. Sí. <ríe> Què us sembla si passem a <ríe> com ha agradat? Bé, bé. després d'aquest moment orgasmàtic... <ríe> I que la gent truqui molt, perquè aquí encara tenim aquí bastes... Sí, recordem, el 9 3 4 4 22 Tenim encara moltes entrades pel Gerard Roca Show, que és el millor mag monologuista de Barcelona, segurament. Sí, no, no, segurament no. Si bé, l'enigma... Les regalem! Les regalem! L'enigma, la pregunta era de, de dir tres mags catalans. Eh? Sí, aviam si... El nom de tres mags catalans, no, a veure exacte, no. si, si el sabeu. Un ja l'hem dit, no? Bueno, ara no el, no el repetirem, però... Bueno. Busqueu, busqueu. Si us sembla, passem a M'ha no m'ha agradat. Vinga. No m'ha agradat. Bé, bé, comencem amb el No m'ha agradat, m'ha agradat. Eh, comencem pel Cesc. Va, Cesc, digue'ns. Que... Bé, <laughs> bé, bueno, doncs... Em... M'ha agradat que després de ser il·legalitzada la iniciativa Promobilletes torni a funcionar i es puguin tornar a aconseguir té déus a un preu més raonable, ja. És això que va vaig comentar en un uh -huh. no m'ha agradat que el han, ho havien il·legalitzat i bé, ara és, és legal. I bé, no m'ha agradat um, el projecte Eurovegas no bueno, m'agrada perquè ja, ja fa temps que s'està parlant i debatint doncs el projecte uh -huh. Eurovegas pel qual Madrid i Barcelona estan lluitant. Molt bé, ens doncs apuntem aquest no agradat. al Joan, que ets, que aquesta setmana què ja ens portes? Aquí al Magrèdat d'avui, Magrèdat, vaig-lo fàcil, el show del Gerard Roca. El al vaig a veure ahí dijous i no vaig parar de riure en tota tota l'estona. Son trucs de magia impressionants combinats amb un tracte directe amb el públic i uns monòlegs i una estúcia humorística bestial. Els recomano. Supos que tu Joan sentís també que el vas anar a veure. Sí, jo, ja vaig fer-ho la setmana passada al Magrèdat, aquesta setmana. És fantàstica. Eh? Sí, sí. Porrens l'epidèmia al el... sí. no Magrèdat. El no Magrèdat d'avui és una mica més tris, és pel tema de València. Aquesta primavera, com diu bé l'anunci, torna el color gris. I no dic tres Des de quin solidaritzem amb, amb els estudiants de València. Mm -hmm. Uh -huh. de fet vam assistir tot i que no, no ja ho posarem per la setmana que ve a, a, a, a, a la manifestació que va tenir lloc el dimarts a la plaça d'en si no Jaume, plaça Jaume eh, i vam estar parlant amb una professora valenciana mm, de l'Espai País Valencià, una professora d'escola de, de, em sembla que era sí, i en aquest resta... sí, sí i bé, molt interessant, vam tindre la sort de vosaltres de entrevistar i la, la setmana que ve us oposarem perquè tingueu en primícia bé, el meu... No, eh, jo tinc dos no m'ha agradat i m'ha agradat d'estar fer el programa aquí amb vosaltres perquè això m'agrada sempre i tenir el Joan Maria i està aquí al Ràdio Tàndem Club, a Ràdio Ciutat Vella fent el Tàndem Club amb vosaltres i el no m'ha aquesta setmana tinc dues coses, una compartint també tu amb Joan de València, realment em preocupa em preocupa l'estat del país. Realment això. I l'altra és que la Pompeu, eh, amb una vinculació d'aquestes així, que no sé què d'entendre, està vinculada amb, amb el Banc Santander. I dintre d'una universitat pública s'ha posat una oficina del Banc Santander just quan vas passant cap a l'edifici de... d'edifici, el de Jaume I i el de eh, Ramon Llull, no, eh, Roger de Llúria. I al Roger de entres i hi ha tot el cartell de Santander amb color vermell, és un nom agradat que trobo que per molt que tingues i a part que Santander és un dels bancs que tela, no? Però a part d'això, trobo que en una universitat pública no no s'hauria de permetre aquest tipus de coses. Té una petita anècdota relacionada amb i aquí el, el, el, el Joamari ens, ens fa la, la Pompeu no és política perquè... És pública, no és pública. No. Sí, sí que ho és de pública. I tant que és pública, home. Sí, sí, ara és pública. Abans no ho era pública, sí, sí. En tot cas, jo tinc una petita anècdota, que no sé si és petita i tampoc si és ben bé que una anècdota, i és que vaig sentir en una conferència de l'Arcadi Oliveres, que el recomano plenament sempre, sí, jo també. que el, En Guinea Equatorial, l'antiga colònia espanyola, el, el dictador que hi actualment acumula tants diners que si es repartissin entre els, entre els habitants de Guinea Equatorial donaria un PIB més alt que, els, que, el, que el PIB per habitant que té a Espanya és a dir, que serien molt rics, però no, tots són molt pobres i tots els diners aquests els concentra el dictador i clar, a Guinea Equatorial no hi ha bancs suficientment segurs i on guarda els diners aquest senyor? al banc Santander ah, I, que venen del petroli, de la corrupció de les armes I si realment doncs, a mi em va sobtar i <coughs> I, de fet, ara, per fer el nou carnet de la Pompeu posarà de, posaràs de Santander. Sí, I això, l'autònoma sí, sí, també, també va així, el tema. Bueno, bé, de fet, ha sigut el nombre d'edat d'aquesta setmana. Què us sembla si estrenem la nova secció de... De, de partida del Tàndem Club, que és la va del mar de, del Cesc, i és curiositats. Entrem a en les curiositats aquesta setmana? Mm. Què ens porta, Cesc? Bueno, avui presentem una nova secció, una secció pels amants de l'avorriment del diumenge a la tarda, per a aquells que es pregunten per què els homes tenen mugrons, i per a tots aquells que passen llargs viatges de trens buscant la solució a preguntes sense resposta. Veus portem tres curiositats i la primera és que l'aigua que arriba a les de Barcelona triga menys de 20 minuts d'anar d'una punta de la ciutat fins al mar. Així que si sí, sí, quan cagueu, eh, en 20 minuts ja, ja està el mar. No? Hòstia, <ríe> <ríe> molt bona. que... Eric Hernández, un exjugador de futbol cubà de 41 anys, va batre el rècord de tocs de pilota amb el cap que ja havia aconseguit ell mateix el desembre de 2004, moment en què li van concedir el, el seu primer Guinness, no? I, bueno, aquest I va i ser va de llarg els 319 que ja havia imposat anteriorment i va aconseguir fer 350 tocs de pilota amb el cap en un minut, eh? Només un minut. Bé, yeah. de... Més tard, en, en una entrevista amb la Ràdio Cubana, va declarar que la part més difícil era trobar la concentració necessària per a poder escalfar bé. Escalfar, eh? El record ja, ja deia que, era, que ja era més fàcil, fàcil, però la cosa no acaba aquí. El dia 26 de maig, va tots els seus, o sigui, de, de l'any passat, va trencar tots els seus rècords batent-ne un de molt impressionant. 7.743 tocs de pilota amb els genolls en menys d'una hora i mitja. Que és I, fort. Tu, tu pensa-ho, només, imagina't estar, no sé, més de 5 minuts fent tocs i estàs rebentat. Ja, yeah, ja, yeah. o sigui, sí. Per això és el que ell deia de, de, del calentament, no?, i això. I bé, per, per últim, eh, Mattel va presentar a Mèxic la Nina Barbie més cara del món, amb un valor d'un milió de pesos mexicans, uns 60.300 euros, eh, degut als 218 diamants reals que inclou. Sí, no sé quina nena voldrà una Barbie amb, no, però... amb 218 diamants. Realment, bé, doncs... molt curiós tot el... Sí. Emolat, no sé, realment és allò que dius... Hòstia, sí, sí. et sobta, perquè els tocs et, sí, et sobta, tot el voltant també. Però res, molt bona aquestes curiositats d'aquesta setmana sí, i si sí, proveu en tema, a les recomanacions. Recomanacions. Um... Bé, sí. A veure, jo us volia recomanar un, un grup que... Bueno, he, he descobert del tot fa, fa pocs dies, però ja, ja fa molts anys que existeix, que és Oriixes, és un, un grup cubà uh -huh. que o sigui, barreja una mica el, el que és la música cubana amb el, amb el rap i bé, són un grup de cubans doncs, que van emigrar i ara, ara viuen a Europa però però parlen molt, clar, de, dels problemes que hi ha a Cuba i de, de, de la seva pàtria, vaja molt bona. I tu què ens portes, Joan? Jo es porto un llibre primer que es diu El cavallero de l'armadura oxidada, uh -huh. que és un, un llibre com que... Apare... Jo tinc la, aquí les mans. És del Robert Fischer i és la 34a edició, que això ja diu una mica de molt. És, és una obra que, que té molt èxit. Te la lleixes en una tarda, realment. Sí, és corteta no? Sí, és molt corteta I bé, és, és la història d'un cavaller. És una història com una mica com de nen petit, en principi, però que té un rerefons doncs, de podríem dir filosòfic, de, i de, de la vida que no tot el que, tot el que explica diguéssim que, que no és el que sembla de, de, de, de té una connotació molt més amb un fons molt més, molt més bo és un cavaller que, que bé, és, com diuen el d'això, és amoroso com ho diu? Pere, que ho trobi... bé, amoroso el típic cavaller així de que, ligon i tal i té una dona, té un fill però que no els estima, no estima gaire i només està pendent de la seva armadura i d'estar de sortir a, la, a fer la guerra I, fin, i porta un any que estava tan enamorat de la seva armadura i la, li traia tan brillant, la feia brillar no se la treia mai, primer es va començar a treure primer només no treia el casc després no se la treia tota no? fins que va passar un any que no s'havia tret i un dia la seva dona ella farta li diu ehm, o te la treus o, o me'n vaig amb el, amb, el meu, amb, el, amb el teu fill i el cavaller, volent-se-la treure, no pot treure-se-la. Llavors és la, la recerca aquesta d'anar a buscar algú que, que se la pugui a treure, va primer, el, el típic ferrer no li, pot, no li treu perquè és, és massa forta l'almadura, està massa forta, massa lligada amb ell, i eh, el que fa és començar, es troba un, un esquirol i, una, i, una, i un colom que el cap al el que diu és el, el, el, el camí cap a la veritat, i el que, passant pel castell primer del silenci el castell del coneixement i el castell de la, de la, de la voluntat i la, i la usadia o, no sé com, no sé com se'n diu total, que arriba, supera aquests tres castells doncs, amb, un raf, amb un rerefons doncs, molt, molt maco realment, i arriba a la, a la cima de la, de la veritat, on realment va aprenent a estimar i que per estimar-se els altres s'ha d'estimar un mateix i es treu l'armadura. La, un llibre molt recomanable, que us l'apuntem perquè el, el tingueu molt en compte. I de pel·lícula, l'altre dia vaig anar al videoclub i no sé, una, una tarda... És amb... un caret de videoclub, eh, que ja en queden pocs, eh, de anem videoclub. Condia, anem algun dia. <ríe> amb el mòbil amb targeta. <ríe> sí, jo tinc mòbil amb targeta, a internet bastant just, i, i vaig anar al videoclub. I, doncs, vaig anar, I vaig llogar El graduado, una pel·lícula boníssima, a la senyora, Miss, el Joan Maria fa que sí molt bona, molt bona de, que, de les maneres de graduar-te la vida no? que no només et gradues de... i bé, una... veieu la... És allò, amb la música la banda sonora del Simon and Garfunkel boníssima també, Mr. Robinson i... I, i, i bé, realment boníssima, us apuntem també a, la, a les recomanacions d'aquesta setmana perquè indegueu ni que sigui per amb videoclubs així que estan una mica saps de la mà de Déu i la mireu, si us sembla estic sentint que ve la secció directa pot ser o no? no sentiu com una mena de com de flaire fa, fa, fa olor sí, sí, sí a sí, sí. jo crec que sí doncs eh? pues som-hi Bé, la sessió directa d'avui, com ja és tradició, comencem pel tal dia com avui, 24 de febrer, i ens traslladem, tirem una mica enrere en el temps, i ens traslladem a l'any 81. Avui només, tan, només uh -huh. en podem un, però és bastant important, i és que el coronel, tirant-coronel Antonio Tejero, després de tenir segrestat el govern i els diputats espanyols durant quasi 20 hores, s'entregava a les forces eh, del govern. Era detingut, òbviament, i també el general eh, Jaime Milans del Bosch i els altres col·laboradors en l'intent fallit de cop d'estat. Sí, sí. i bé, un, un succès que va marcar bastant la història d'Espanya de, també pel que fa als naixements, un 24 de, de febrer naixia l'any 55 Steve Jobs, el fundador d'Apple no? Apple, exacte. i que sabem que va morir l'any passat i ja està, i ara passem, passem a la Perquè història... Ens parles avui de Carnaval, no? Sí, Perquè sí. som bo. Sí, tu, tu, tu, tu. Com que ha estat la setmana de Carnestoltes, tu, tu, tu, tu. us parlarem una mica de, de la història de Carnestoltes. Uh -huh. I bé, em, Carnestoltes, com sabem, és una festivitat on tothom s'ho passa bé, organitza jocs i tot tipus d'activitats relacionades amb... Em passa el seu bé, vaja. Si busquem a l'Enciclopèdia Catalana la paraula Carnestoltes, la trobarem explicada com un període de divertiments públics que precedeix l'època d'austeritat i penitència de la Quaresma. Eh. Sembla que tenim una, Sembla que una, que truc. una trucada Hem sentit una trucada La trucada de... Va, interrompem el secció directe, les trucades són molt més importants Per nosaltres els oients són la prioritat D'aquest programa Després, de, um, després del Joan Són el motor, són la benzina son... la Són la nostra roda D'aquest programa um, Amb qui parlarem? Hola Són el clan Buterol per comptador Hola, jo sóc Miquel Hola Miquel, des d'on truques? Des de Ciutat Vella Oh, hola, hola, què tal? Bé, bé. bé. Eh, Miguel, eh, què et sembla que, que ens pots respondre a l'enigma que tenim plantejat de tres noms de... Catalans. de tres mags catalans. És mags catalans. Home, doncs... Eh, Màgic Andreu. Bé, bé, un punt clàssic. El Mag Lari. Ah I el Mag Manel. Molt, molt, molt bé. Mal manel, explica'ns qui és aquest Marc Manel. Ah, és, ho fa molt bé, fa molt bé. És, és un noi que treballa un jutjat i fa màgia. Doncs. Molt bona. I, per, i, ehm... Es diu Baranys de Cognom. Com? Es diu Baranys de Cognom. <ríe> no. Explica'ns una anècdota teva relacionada amb al món de, diguéssim, del, de la màgia i de, així, algun truc que hagis segut especial per tu. que la vida he vist un espectacle de màgia. Ah, doncs mira, serà una bona oportunitat. Aquesta serà la teua eh? oportunitat, perquè quantes entrades voldries tu per, per, per l'espectacle? No sé, oh, dues. Dues? Vale, sí. Vale. Eh, digue, per quin aniries, per avui divendres o per demà dissabte? No, avui. Avui, avui divendres, perfecte, doncs ens apuntem, als, no pensis, perquè ens apuntem els teus noms. Ara. ara. I, I bé, doncs, moltes gràcies per, per participar, Miquel. Okay, A Vinga, una abraçada. Adeu, Miquel. Pisa, bona nou, <laughs> Adéu, bona novar-me. Adéu. Bé, si us sembla seguim amb la, el Miquel ens ha tornat el segon oient que truca eh, encara hi ha més, més, més, més, moltes més entrades per vosaltres truqueu sí, sí, al 93442 3322, que sapigueu que no ho hem dit abans, parlarem avui amb el Mac, amb el Gerard Roca, sí, sí, amb la revolta encara falta temps, o sigui que acabem la, la secció directa si et sembla Joan Doncs sí, mire, acabaré rapidet com dèiem, si busquem carnestoltes a l'Enciclopèdia, trobarem un període de divertiments públics que precedeix la Quaresma, i antigament, i també en l'actualitat. Durant aquestes festes, la gent es disfressa, i abans, i potser encara, en pobles molt remots, quan algú veia pels carrers una persona que no anava disfressada, l'empaitaven amb una escombra, el pagaven, li llançaven serradures i cendre per tal d'embrotar-lo i així disfressar-lo d'alguna manera. Avui no sé si es fa, en els pobles petits... I, bueno, seguim. És per això que, durant aquests dies, les persones no partidàries del Carnestoltes procuraven quedar-se a casa i no envoltar pels carrers, esperant l'arribada de la quaresma. O sigui que s'ho molt en sèrio. També abans es reunia tot el poble en una plaça i, pujant sobre d'una tribuna, començaven a fer crítiques d'allò que els desagradava. Podien dir qualsevol cosa i tothom tenia dret a fer-ho. Tothom. Això sí. Ho feien una màscara per no ser reconeguts i no tenir problemes. Amb l'Estat, amb l'Església, etcètera. Clar. El carnestoltes doncs, prové d'èpoques molt antigues, èpoques en què la natura es mostrava més hostil. L'home, durant l'hivern, observava que tot semblava mort. Les fulles dels arbres que hi ha, bufaven vents freds, la pluja es tornava neu, la nit era molt llarga i el sol escalfava poc és per això que l'home ha de fer quelcom per fer passar l'Ivan ràpidament Ei, quelcom, que bé. i és d'aquí d'en surten les festes i les celebracions tot i així no se sap gaire bé l'origen del Can Estoltes però se sap que s'organitzaven gresques i valls i moltes bromes però a mesura que passava el temps s'anaven creant problemes uh -huh. el 1616 per, per, per exemple practicaven famoses festes, balls, saraus i etcètera serina no, la festa i s'ho passaven bé no? és més o menys fins a l'actualitat però falta el personatge principal amb les guerres dels Segadors del 1540 i fins al 1714 amb la guerra de Felip V la cosa va empitjorar i les guerres no permetien fer aquestes, febre, fer aquestes festes no? Felip V uh -huh. no, va, no va millorar la situació i tenia que tants valls i tantes crítiques es poguessin realitzar venjances personals o inclús conspiracions o coses per l'estil va ser Carles III que anà la prohibició i el carnaval tornar a prendre una nova embranzida i, i a partir d'aquí bé com ja sabem el Carmel va anar fins que es van desenvolupant fins que van aparèixer la figura del Carnestoltes, que és el personatge principal que representa aquestes festes i aquest, aquest personatge només és a Catalunya, que neix al segle XI. Uh -huh. o els menys els primers escrits provenen d'aquest segle. que és que no tens prècoes mal, els nostres pagesos construïen amb uns pantalons i una camisa vella, farcits de palla i amb un terot al cap i une es llarg, i el penjaven al pallet i allí restava fins al dimecres de cendra, que el cremaven com a símbol de fi d'aquest període, i sembla que fou a mitjans del segle passat, que amb el ressorgiment del Carnestoltes a Barcelona s'instadurà el ninot tret de la nostra pagesia com el rei de la Gresca, i com sempre, al final d'aquesta festa s'acaba amb la mort i el testament del Carnestoltes. Molt bona. Clar que si el Carnestoltes hagués buscat un jutge, potser ara estaria absolt. Mm. I el jutge a la presó, òbviament. Sí, sí. Sí, um... sí. Bé, t'acordem que, que per fer per, després d'aquesta història del de, que ara n'estoltes una mica de, de saber l'origen, perquè ara ja s'ha sí, sí. perdut una mica els, les arrels i qui per als orígens perd la identitat deien, ah, sí. no? i recordem que per, per, per aconseguir les entrades eh, el, teniu el telèfon 934423322 eh, ens doneu, responeu la, la resposta a l'enigma sobre, el, sobre els mags, tres noms de mags catalans i eh, us posem en contacte amb nosaltres i us donem tota la informació perquè podeu assistir les dues últimes funcions que són aquesta nit i dissabte a la nit roca. el show s'acaba diu el Gerard Roca al seu Facebook Gerard Roca Show Habeu trobar al Facebook que està preparant noves funcions, però aquest, aquesta concretament amb els, amb els números que fa que són fantàstics, el nom uh -huh. el, el Mico Justin. El Mico Justin? Sí, si la si veure a el, el, el Mico Justin. I, I el seu hermano mexicano també és molt molt molt, molt, molt, molt divertit. De fet, podem parlar amb ell, m'estan dient que podem parlar amb ell. Ah, fantàstic. Vem a la passarem a la revo, a, la, a la revolta cultural i parlarem amb un momentet amb el Gerard Roca. Fantàstic. De sobre el seu xau. Somi Hola Gerard, com Hola, estem? Bon dia. Bon tal, dia, Gerard. Com bé, un aplaudiment pel, per l'espectacle que em van dir que va gràcies. ser brutal. Gràcies. Moltes gràcies. Com a... Què tal? Com, com va? Bé, molt bé, molt content. Realment ahir van venir gent molt maca. I bueno, ja queden dos dies, només que espero que també la gent s'animi, perquè és un espectacle que... No queda bé que debec que digui yo, prova la pena, eh? Vale la pena. Sí, no, sí si no si, ho di, si no ho diem nosaltres, no et preocupis. Sí. Sí. Ja de moment ja tenim quatre persones que, han, bueno, han persones que anirem a les seves parelles. Perfecte. I de moment ja són quatre, una per al divendres per avui a la nit i l'altra per, diguessim, per dissabte. Sí. I aviam si troquen ja fins a que s'acabi el programa. I bé, nosaltres volíem que ens presentessis una mica que ens el, Des de quan vas començar a, la, a fer màgia no? Una mica perquè ara estàs acabant aquest projecte Però suposo que has fet molts més Sí, bueno, vaig, tot va començar quan tenia 12 anys Passant Hosti. pel carrer Princesa Que està a la botiga del rei de la màgia uh -huh. que És una botiga preciosa, de les més antigues d'Europa De màgia I rei allà, el primer joc de mans I a poc a poc, doncs, anar treballant Amb, amb els grans, diguéssim uh -huh. A la societat espanyola d'il·lusionisme En Hosti. congressos En festes, de tot fins a arribar a aquest teatre i mira, que han confiat en mi i he estat molt content. Sí, sí, realment val molt la pena anar a veure el, el Gerard Roca perquè... De fet, màgia a prop, que t'ho passa, és, és el que dèiem. El, tu potser és... Jo, dels tu dic sincerament, dels mags que he vist, que combina les amb, amb trucs de màgia que et quedes flipant amb... Un, amb l'humor que, que et fa passar les... No sé què durar, si durar una hora i mitja, dues hores, no? Hauria de durar una hora, però sempre Haur... em passa una mica cap i mig, eh? Moltíssim, i, i, i ho fas súper amè. Sí, sí, sí. Això de combinar humor o sigui, el, i el, els trucs sí. és potser l'essència del mag, no? Home, per mi, com ja deia el Robert Tudent, no? que un mag ha de ser un actor que fa de mag. I uh -huh. per mi és molt important no només la màgia, sinó que la gent s'ho passi bé, ja que em recordin pel que sigui. Per un acudit que he fet, per una broma, per com em disfresso, o per la màgia. Mentre la gent li hagi agradat, ja, per, què, per què no es pot combinar tot? Clar, clar. Perquè, Gerard, en quin moment vas decidir que la màgia t'agradava per mostrar-ho al públic i no com a per fer-ho tu mateix a casa teva? Doncs, bueno, realment vaig començar petit amb una pel·lícula amb l'Almodóvar, fent d'extra, que ens va agafar uns quants, i a partir d'allà, quan vaig veure tot aquell món, que la gent dels grans també són propers, no són éssers especials, vaig dir, ostres, i per què jo no puc fer una cosa així? Per què? De dalt d'un escenari he fet cosetes de teatre, muntar unes obres amb, amb amics, i després amb la màgia, ja. Perquè no estudies per actor, no? No, no estic acabant la carrera de química, ara ja. Hosti. Ara ja acabo aquest any, i mira però mira, no sé, experiència sí, pròpia. I, I tu, quins mags has tingut com a, com a referent, doncs, per, per formar-te sí, i arribar fins aquí? Sí, sobretot Maglari, no? Perquè també de... jo som molt jove i també la meva època era el que vèiem a la tele, en les mm -hmm. festes aquí a Màgic Andreu i Juan ah. Tamarit ja quedaven una mica més, més antiquats no? Però sí, sobretot en Maglari. I, I per... i lo típic de... de que diuen que amb la màgia es lliga molt, això ah. suposo que sí, no? Però allò de... Explica'm el truc, no sé què, com, com ho has fet, sí. el, el, el, és difícil mantenir-lo en, en secret? Ja home, sé que... jo al principi el que feia era, li venia els trucs al meu pare. Ah jo els feia per guanyar diners, li venia. Hosti, que bona. Però no, si sí, home, realment és, sempre t'ho diuen, sempre les mateixes bromes, ai, doncs fes desaparèixer això, però bueno, t'has d'acostumar ja. T'has d'acostumar, no? Sí. Eh, recordem que el que podeu trobar al Gerard Roca Show el Rei de la Màgia, al Carrer Junqueras 15, sí. i les últimes dues actuacions que tens, diguéssim, -sí, d'aquest espectacle que fas de màgia a prop, sí. és uh, avui la nit a les 10 i mitja i el dissabte també a les 10 mitja, sí, no? Sí, sí, són aquestes, ja porto dos mesos i ara ja s'acaba Explica'ns una mica com, com tu veus des de que tu ho fas, com veus l'espectacle vull dir, quines intencions tens per aportar al públic. Saps què si vull dir? -te? Sí, bueno, jo crec que és un espectacle que és de prop, però també és de saló, diguéssim. O sigui, ahir, per exemple, mm -hmm. hi havia 40 i pico persones, altres dies venen 8, i és un espectacle per tothom, per nens, per adults, sobretot això, no? Bromes ràpides, humor, mm -hmm. i jo crec que per l'espectador, és, és el que ha dit abans, els jocs són jocs moderns, són, no són mm -hmm. jocs clàssics, ja ha poca cosa amb cartes, també altres coses amb, efecte, bueno, amb objectes quotidians i ben Sí, sí, no sé, és això. Realment ocorregorem des d'aquí perquè tan jo com el Joan hi vem anar Sí. I... De fet, avui estava mirant el Gerard Rocaixou al Facebook i he vist que havies escrit que estàs preparant noves, noves funcions. Sí, no, no Explica'ns sí. els nous projectes, Gerard. Estem, bueno, estic preparant amb la meva ajudant i el, el Teatre del Rei de la Màgia també un nou espectacle d'escena, de, que ja tenia un, però que s'ha d'anar renovant constantment no? en, aquest, en aquest àmbit. Uh -huh. I, I bé, suposo que encara trigaran uns mesos perquè porta bastanta feina, però bueno, intenta ser original i i, bueno, que la gent no vegi i li agradi. Però ja, ja aniré informant. Si la gent li interessa, és Gerard Roca Show en el Facebook o a gerardrocashow.com. I tant, doncs, ens apuntem. Perquè, Gerard, jo tinc una pregunta així, de curiositat, per anar sí. acabant. Com tu fas, tu, per, per donar-te a conèixer? Com fas per... Què vas A, a, a congressos, a, a coses de màgia, sí. per anar, diguéssim a convertir-te en un McLari que, que té el Tivoli, no, em sembla que és el Tivoli, sí, durant home, és, no sé quants dies. És difícil, no? també, com els grans, el Tricicle o el McLari, abans d'arribar a ser coneguts, demanen haver d'estar molts anys fent actuacions a teatrets petits, a restaurants, bars... Home, jo, sobretot el boca a boca és el que més fa, no?, quan estàs començant, perquè uh -huh. ara a internet hi ha un ventall tan ampli d'oferta que és difícil no?, fer-te un lloc. Però bé, quan et van veient altres mags actuar, com per exemple ahir, també van venir uns companys de la societat, i, i bé, doncs això, al no? boca a boca va fer nas ah, doncs vaig veure un noi que em va agradar, i van passant el contacte... Sí, doncs... sí, perquè realment que, que jo com a mínim vaig quedar mm. sí, i esfreït, que es diu. De fet, tu m'ho vas dir a mi, i jo vaig anar, i sí. els he dit meus amics... Clar, clar, de fet és el I que aniris boca ara, a boca, fet, i, i és el que, el que porta, doncs... Perquè realment des d'aquí tu, amb la, amb la humilitat que tens tu, Gerard, arribaràs, i sí. crec que... De, de, de, perquè tant que m'hagués fet riure i tant que em vaig quedar flipant amb els, amb els... No havia vist cap... I mira que havia vist algun show de Mac, el McLaren no l'he vist, però vull dir, algun show de Mac així. Sí. I com tu, n'hi no ha, no ha, ha, ha pocs. O sigui que bueno, realment... Sí, sí que hi ha, però... Però no sé, cada un té el seu estil personal, no? I jo Exacte. també, per exemple, la tonteria treure la guitarra i tocar-li una cançó a una noia i després treure-li els sostens, no? <ríe> és una manera de presentar-ho que jo tampoc havia vist. I el, i el que també et combines eh, amb, amb, diguéssim, no només ets tu tota l'estona, sinó que fas l'intervi d'una sí. manera també teva sí. a diversos personatges, no? Sí, home, eh. el al meu cosí Osvaldo, que és mexicà, que quan bueno, rebeixo jo amb una perruca, després sí. també al Justin, que és un oh. altre ajudant, que El també mira, també per fer-ho això més a més, no?, i més la, entretingut doncs pues, tornem a recordar, general, perquè Val. vinguin a veure, i no només per això sinó perquè sapigueu que tenim mags molt bons aquí a Catalunya i a, a, a, a tot arreu I, i que realment la màgia és un, potser de les, de les espectacles que potser, tot i tenim molts seguidors Sí, però... que sempre per exemple, queda una mica més reduït, no? Sí, sí. Si està, la gent, a vegades, ho arriba menysprea, també pels conceptes que ja tenen clàssics, no?, del Mac que fa aparèixer un colom, el Mac que Clar. fa dels aros, no?, i, I sí, és, és molt... diferent. Sí, val molt... Tu, com a mínim, vas molt més enllà, i és un, és un espectacle, doncs, amb, amb totes les lletres que té la paraula espectacle. Mm. Moltes gràcies. Bueno, Gerard, eh, ens seguim aquí eh, recomanant, gràcies per estar aquí amb a La Revolta. No, el, a vosaltres. A l'entrevista que ens has fet així una mica per telèfon, i re eh, desitjar-te moltíssima sort amb els nous projectes que ja, si vols si nosaltres aquí, des de la ràdio, seguirem, seguirem promocionant. Perfecte. I ja, ja tens com a mínim tots els nostres amics i nosaltres tens un munt de fans ja nous. Exacte. Una Un abraçament, Gerard. Vinga, que vagi bé. Vinga, adéu, gràcies. Déu. Bé, bé, bé, una experiència parlar amb el Gerard el Gerard Roca Show fantàstic, fantàstic És que us, us el recomanem moltíssim, És nosaltres no hi guanyem aquests tios deuen anar comissió amb el Gerard què Para. dius, no, no, ens sí. va agradar tant que hem dit. Recordeu, recordeu que que fa les seves dues últimes funcions avui i demà uh -huh. i que encara, encara ens queda una entrada aquí sí, sí. Per, per regalar sí. Mal, les, les entradas recordem que allà valen 10 euros que home, jo els pagaria, ho prometo, jo els pagaria per veure el Gerard Roca, però si qui la regalem doncs millor que millor, no? Si truqueu al... El recordem, 93, 4, 4, 2, 33, que, el, el, el, també potser el divertit el, el, també et fa participar-ho Sí, és sí, com més familiar. No. No? No. Més, però també, el, si vas amb, amb amics, amb un, un grup d'amics, sí, sí, sí, tu passes allò, és la nit, tu passes perfecte. Eh, hi havia un grup, de fet, hi havia dos grups molt grans, un que era el de la societat aquest d'amics seus, que va venir un grup de gent d'institut, de nois d'institut, i clar, que, es, que treguin a, allà a posar vermella una noia de 16 anys. Era molt divertit, perquè <t 'ha> realment et posen un compromís que fa molt, molt, molt de, de riure pues eh, si us sembla passem al tot o Res aquesta setmana portem At els Amics de les Arts no, el seu nom sí, aquesta setmana, el Todo o Res d'aquesta setmana portem dues cançons una és de, del nou disc dels Amics de les Arts que es diu Messia Cousteau i, i l'altra és de Brahms comencem per la primera, la primera és de l'últim disc que han fa dues setmanes els companys aquí de, dels Amics de les Arts que es diu Mésia Custó dintre el disc d'Espècies per Catalogar i que és, podríem dir, el, seu, el single d'aquest disc, no? Ah, la que feia molt soroll, eh? Sí, sí, ja, sí. Ja, ja. ja, ja. Parlim d'aquells mons llunyans de les espècies per cataloga que ningú mai ha vist avant. Portim aquells mar ots on els indicadors de profunditat. Diuen que està valents baixar. Un viatge fragmentat Un fascicle se. De... que vull ser de gran, jo ja és costó. Mil balenes a tocar, sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. Ser-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall d'escafandre, jo xandall, confia en mi, anem més a... Tenim una trucada. Gràcies. Hola? Hola. Hola. Com I et dius, aquest home? Em dic senyor Ustaki. I des d'on truca? Des de Barcelona. Des de Barcelona? Sí. Bueno. Molt bé. Eh, digui, tres noms de mags. Si pot ser que no es repeteixi, no? perquè estem aquí repetint. Catalans. Hòstia, que no, no, no sé quins han dit fins ara. No, no, bueno. Uh... Digui, digui tres noms, senyor Ustaki. <laughs> ja dic els tres que he veure alguna vegada, eh? Sí, Val, sí, perfecte. molt bé. Ja han de veure el McLari, Val. el Màgic Andreu, sí. el Luis Pardo. Molt bona, bona veure bé. per dir-me, eh? Resposta. Ah, Tenyeu el Taki. Tenyeu el perfecte. I bé, expliqui'ns també una anècdota, vostè que deu tenir molts anys ja de teatre, de teatre i, de, i de màgia, que hagi anat, a, algun truc que l'hagi... ...frapat. Doncs... el... Quan vaig veure el Luis Pardo va fer un espectacle molt impressionant, perquè estigua, feia, bueno, li part de fa escapisme, coses d'aquestes, i sortia d'una camisa de força, i uh -huh. i feia endevinament del públic, i coses d'així que em van deixar totalment consternat. Vinga. Vinga. Així ah, que, que vostè és, és, un, és un aficionat, no? A, a la màgia, li, li agrada. Sí, sí, sí, jo, jo també soc mac. Ah, també és mag vostè? Sí, sí. I, i podria explicar algun truc així, quin, que, així que, que fa vostè? però no, no, no la solució, sinó... El... perquè vostè per retirar les cartes que fa més eh, doncs jo mi sé fer cartes sé fer màgia amb cordes trucs de nusos sé, bueno estic provant coses d'il·lusionisme però no en sé gaire estic, sóc molt amateur no, doncs, no. Oh, està bé, està bé, no? si vas a veure el Gerard Roca realment hòstia vull dir un... un bon, un bon doncs, referent no? sí, per, no. per seguir, per aprendre per, sí, no, realment sí perquè recordem que senyor, vostè, vostè té pinta, no sé per què la seva veu em sona que va sortir per la tele fa poc, vostè pot ser? Sí, sí, vaig sortir per la tele fa poc sí, sí. però a quin programa? A la PM A la PM? Oh. Ah, aquells de la PM sonava, sí. Aquell programet així, que fan a la TV3 no, Res de no. veure comprat tant Tandem Club sí, és, eh? és entrar per la porta grana si surs a la PM ja. sí, sí. Sí, sí, sí, jo vaig sortir a la PM dir, com a Tandem Club no hi ha res Bé, bé, bé, publicitat, perfecte sí, entenem, sí, home, i tant però, sí. doncs, Guillem Don I, ai, no, Guillem, ai no, senyor Ustaki, aquí ja, ja l'hem cagat <ríe> El Guillem és el nostre segon tècnic de sort Guillem, Guillem, posa'ns-la no, eh, eh, eh, S'emporta quantes entrades vol vostè, senyor Ustaki? Jo un parell, si potser Un parell d'entrades, també l'apuntem Ara ens apunta el, el seu nom i el telèfon perquè el trucarem I per quin dia voldria anar-hi? Avui la nit o, o demà? Jo demà la nit, si potser, que m'agradaria ja anar amb el meu xicot molt bé. Molt bé, bé. perfecta. Doncs. Eh, no pengis i ja t'donarem no la. gràcies per trucar I que vagi bé la, amb els teus trucs de màgia i i el, i el teatre dels Somnis aquesta nit. Molt bé, bé. eu. Bueno, Amics, ja... Arribem al final. S'acaba lo que se dava, eh? Un programa ple de coses, ple, i només cal dir... És l'hora dels adeus i ens hem de dir tant dem Club... No, bueno, no patim, tornem la setmana que ve, eh? Tornem la setmana que ve. Que... Sí, hem, ver... al final hem regalat sis entrades. Sis entrades. Estrades, em... sí, sí, hem tirat els micros per la finestra, com ja sí. he dit abans. Tornem a donar gràcies al Jaar Roca per, per haver-nos, doncs d'aquestes entrades perquè les poguéssim mm. doncs a partir de la gent que... que ens, els oients nostres aquí al Tandem Club. Eh, la setmana que ve, què portem? Què portarem la setmana que ve? Moltes coses, ja no desvetllem res, però teca, teca. Estic atents perquè aviam si també podem fer aquesta iniciativa també de, de, de, de que col·laboreu vosaltres amb, i que entreu en, en directe. Ens ha semblat molt bé. Sí, sí, ens sí. ha agradat. I res més. Sí, ens, ens convidarem amb una cançó de Brahms que es diu un regal per la història, així sí, que una cançó una mica molt... Esperem que, que molt cada bonica. programa que fem sigui un regal per la vostra història de cada dia, des d'aquí, de Tànem Club. Exactament. Una abraçada, cuideu-vos! Adéu! Es van dir que som proclius a la derrota, que els valents del nostre bàndol ja són morts. Ens van oferir assumint les seves glòries i lluir pel món la vergonya al passaport. Ens van dir que els estels són inabastables i és per això que en van fer el nostre objectiu. És per això que als vencos i a les banderes i és per això que quan podem empresunim I amb els peus a terra sense enlairar-nos. Sembla que d'aquell estel som més a prop. I això és potser perquè no era un cos celeste, sinó un punt de llumun del som i en l'busdor. Aquí hi ha totes les eines, per poder esparlar la reixa. Aquí hi ha tots els mapes per saber on hem d'anar. Aquí hi ha la sentència dels pobles que decideixen. No se n'acaba de dir què més ens cal. Potser tampoc no és tan nefast haver estat un poble condemnat a molt. Fem de sort saltintats de vida eufòria que aquesta situació és un regal que fa la història de la nostra generació.